Духът в бутилката В края на една голяма гора Живял някога един дервар Със своя син Те били бедни Но много, много щастливи Граховата ти супа и хляба Са толкова хубави, татко Най-вкусните в света ха <рък> ха Хайде сега, Право в леглото Утре ще разберем оценките си Франк смята, че аз ще съм първи Знаеш ли, Франк каза. Сега заспивай сам. Стана късно. Франк бил най-добрият приятел на сам. И двамата се обичали. Днес Франк бил по-щастлив от всякога. Хей, сам, хайде. Чичо Джон ще бъде толкова щастлив, когато разбере, че си преминал класа. ха <ръква> да, да, знам. Татко, много ще се зарадва. Тогава защо се бавиш? Погледни този камък. Не всеки ден можеш да срещнеш идеално закръглен камък. Виж го! Ха -ха, който стигне първи, печели. Така не е честно. Хайде, Костенурке! <ръква> <ръква> Чичу Джон, познай какво стана днес. Какво има, Франк? По-спокойно. След за малко, а? Чичу Джон? днес излязоха оценките и сам е на първо място от целия клас Наистина ли? О, сине мой толкова се гордея с теб <съква> Благодаря, татко Чичо, дори мислят да преместят сам в по-горен клас до година <съква> Виждаш ли, Чичо много скоро сам ще стане лекар Татко, какво има? Сигурно и двамата сте много гладни. Запазих ви малко хляб. Ето там, на масата е. Чичут Джон, какво има? Кажи ни, тате. Моля те. Съжалявам, синко, но повече не мога да плащам за училището ти. Тате? Едва отделям пари за храна и дрехи. Да те пращам на училище е невъзможно. Мога да попитам баща ми, може би. Благодаря, Франк. Но не. Знаеш ли какво? Защо не ти помагам всеченето на дърва? Заедно ще събираме повече дърва и ще изкарваме повече пари. И много скоро ще има достатъчно да се върна в училище. Ще сечеш дърва? Защо не? Татко го прави. Но... Мога бързо да научавам нещата и ще се опитам да се възползвам от това. Щом се справям в училище, значи мога да науча и как се секат дърва. Ще изкарваме достатъчно пари за училище. Не, саченето на дърва е трудно. А, и аз имам само една братва. Вкъщи имаме две. Ще помоля баща ми да ти даде едната. И сам аз ще ти нося всичко от училище, за да наваксаш, когато се върнеш. Благодаря ти, Франк. Ти си най-добрият ми приятел. Ще направя всичко възможно. Ще ти донеса братвата. На следващия ден сам тръгнал с баща си да секат дърва и работил усилено до вечерта. Винаги гледай първо падналите дървета, синко. Ако някое дърво е здраво и можем да го спасим, не трябва да го сечем. Да, татко. Учихме, че дърветата също са живи и не бива да ги нараняваме. Е, синко, ти искаш да си лекар. Сега трябва да работиш тук. Толкова съжалявам. Татко, нали ти казваш, че трябва да се справяме с живота? Заедно ще го направим. Татко, аз ще стана лекар и ще помагам на хората. Когато порасна, няма да се налага да работиш о, о, о! И ако не работя, какво ще правя по цял ден? Ха -ха -ха! Обичам те, си. Хайде сега да починем малко и да обядваме Ела, седи, нахрани се Виж, тапко, каква красива птица Обяда ти, сам, върни се няма да се бавя, тате! Пази се! Деца! О, Сам последвала красивата птица навътре в гората. О! Къде съм? Май съм се отдалечил. Време е да се връщам. Баща ми ме чака. О! Оф. Помогни ми! Помогни ми! О, къде си? Като тук в храста! Идвам! Тук, тук, тук, да. Пусни ме, пусни ме! Моля те, освободи ме, помогни ми! Горкичкият, да, ще ти помогна! О -о -о! Ти кой си? Какво си? Аз съм дух, затворен в бутилката преди 500 години. Днес ти ме освободи. Заслужаваш награда. Награда ли? Да, наградата ти. Заклех се да убие човека, който ме освободи. Защо? Така ли се отплащаш за услугата? Е, ако си умен и проницателен, ще се спасеш. Ако ли не, приготви се да умреш. Не знаех, че наградата за свободата е смърт. Това не е честно. Лош късмет. Как да съм сигурен, че си този от бутилката? Не ме ли пусна току-що от нея? И как мога да съм сигурен, че си същия дух? Може да си някой по-голям. Дошъл тук сред дима и си изял малкия дух от бутилката. Какво? Ами да. Не ти вярвам, магично създание. И какво искаш от мен да направя? Помисля. Върни се обратно в бутилката и аз ще знам, че си същия дух. Добре, толкова е просто. Какво? Не! Заслужи си го. Беше толкова по Не ме остави. Моля те, не дай пусниме. Обещавам, няма да те нараня. Как да ти се доверя? Аз само те изпитвах да разбера дали си достоен за истинската награда. Ако бях зъл, щях вече да съм те убил. Нямаше да те послушам и да се смаля. Помисли. Е, това е вярно. Няма да те нараня, само ме пусни. Добре. Ах, най-после свободен. Благодаря ти. Радвай се на свободата. Чакай, не искаш ли наградата си? О, не благодаря! Само те изпитвах. Вземи това, моля те! Вземи го! Какво е? Ако потъркаш нещо метално със сребърния край на кърпата, то ще стане сребърно. Ако с червения и край докоснеш рана, то тя ще заздравее. Земи! Използвай я разумно, приятелю мой! Къде е това момче? Трябва да отида да го потърся. Татко, виж какво нося! Сам! Синко, много се разтревожих. Край на всички тревоги! Хайде, у дома да ще ти кажа! У дома ли? Дойдохме да работим, Синко. Ти върви, щем си уморен. Тате, аз не зная пътя към дома. Ела с мен. Много имам да разказвам на теб и на Франк. Всичко наред ли Просто е? Просто ела с мен и ще ти кажа всичко. А, добре, не бързай сам. Идвам. На вечерта сам разказал на баща си и на Франк всичко. Ще я изпробваме ли? Губиш си времето. Ще взема един нож. Действа! Действа! Оо! Сега, край на всички неволи! Какво друго да потъркам тази чиния? Чашата, чайника! Колко ли пари можем да им вземем? Хайде да разберем! И двамата приятели отишли в златарския магазин да продадат среброто. Трябва да призная, че среброто е много хубаво. Заповядай! Да! Хайде вечерята е готова! Любимата ти грахова супа сам! Татко. Вече няма да ядем супа и хляб. Виж всички тези чудесни неща, които купих. Не знаех, че с пари се купува такава хубава храна. Чичо, Джон, супата наистина е чудесна. Благодаря ти, Франк. Тревожа се за сам. Не се тревожи, Чичо. Просто е развълнуван? Хм. Надявам се скоро да му мине. Но този ден нататък, сам започнал да става все по-груп, невъздържан и горделив. Да видим днес какво ли да превърна в сребро. Ей, hey, сам, носи ти учебниците ми? Хайде да учим. Скоро ще се върнеш в училище и е добре да знаеш какво става. Сан? Хайде! Преди да си се върнал в училище. В училище ли? Защо? Защо питаш? Защо? Нали искаше да станеш лекар? Това беше за да печеля пари. След като имам вълшебната кърпа, мога да имам колкото си пари искам. Е, защо ми е да уча? Ами, да помагаш на хората. Мога да го правя с парите си. И Из с вълшебното изцеление от другия край на кърпата. Да я направя ли сребърна... Сам, хайде, Ела, всичките чакат да играем. Не, не ми се играе, Франк. Искаш ли да броим монетите? Ще бъде забавно. Сам, откакто получи кърпата, ти се промени. Откакто имам тази кърпа, ти и ми завиждаш. Какво? Тръгвай и ме остави на мира. Ти си добро момче, Франк. Татко, защо настояваш да работиш? Сега имаме достатъчно пари Ако не работя Какво ще правя по цял ден? Ще бъдеш с мен Отекчих се Защо? Къде са приятелите ти? Разбери, синко Работата е нашата награда Франк Хей, Франк Виж какво намерих Да поиграем ти не ходиш на училище, но аз ходя Сега Франк липсвал на сам Защото парите не могат да запълнят самотата Сам не можел да си купи смях, игра или забавление Чао, Франк Чао Хей, Франк, да поиграем? Имам домашни Ще ги напишем заедно Защо? Няма ли да броиш монети? Съм научил урока си Разбрал, че парите не са всичко и че в живота има толкова други неща. Синко! Татко! Днес отново ще отида на училище. Не се тревожи, тате. Взел съм само толкова, колкото да платя таксата. Моля те, задръж я, татко. Ти беше прав. Работата е наградата ни. Едва сега го разбирам. Моят син! Гордея се с теб! Съжалявам, Франк Много съжалявам Бях станал лош, груб и безполезен Да, беше станал лош, груб и безполезен Но е много по-забавно да играя с теб Да учим заедно, да гоним птиците И да се храня с баща си После да превръщам нещата в сребро и да броя монети Ще ми простиш ли? Само ако стигнеш до училище преди мен! Това не е честно! Хайде, Костен Нурке! <ръква> <ръква> И Франки Сан отново станали приятели. А вълшебната кърпа...